Тепер уже Харленові не здавалося, ніби він легко і просто здійснить свій замір. Скажімо, йому вдасться з'ясувати природу аналога Нойс. А що далі? Повернути Нойс у рідне сторіччя в образі швачки, прибиральниці, фабричної робітниці чи ще когось? Певна річ. А що тоді робити із самим аналогом? З її чоловіком, якщо він буде? З родиною? З дітьми? Досі він не замислювався над цими питаннями, всіляко уникав їх. Мовляв, там видно буде. Однак тепер він не міг думати ні про що інше. Харлан валявся у ліжку, геть занепавши духом, зневажаючи себе, коли раптом з екрана відеофону пролунав утомлений, трішки здивований твіселів голос. «Ти захворів, Харлане? Купер сказав, що ти пропустив кілька уроків». Харланс спробував удати з себе безтурботного. «Ні, обчислювач у твіселе, просто я трохи вморився». «Ну що ж, мій хлопчику, це не гріх». Усмішка, що завжди світилася на обличчі твісела, зовсім згасла. «Ти вже чув про зміну в 482-му?» «Чув», – коротко кивнув Харлан. Фінджі розмовляв зі мною і просив передати, що зміна відбулася успішно. Харлан стинув плечима, і раптом помітив, що Твісел пильно дивиться на нього з екрана. Йому стало прикро, і він запитав. «Ви мені хочете щось сказати, обчислювачу?» «Ні, нічого», – озвався Твісел, і, мабуть, прожиті роки, що важким тягарем лягли йому на плечі, забриніли в голосі обчислювача нотками втоми й смутку. «Мені здалося, може, ти мені хотів щось сказати?» «Ні». У мене до вас нічого немає. Що ж, тоді побачимося завтра, коли відчиниться обчислювальна зала. Я маю багато чого тобі сказати. Слухаю, сер, – відповів Харлан і ще довго дивився на згаслий екран. У твіселових словах йому почулася загроза. Фінджі все-таки розмовляв з твіселом. Що він йому сказав? А втім, ця зовнішня загроза стала саме тим поштовхом, якого йому бракувало. Боротися із власною депресією – все одно, що відбиватися тонесенькою лозиною від натиску сипучих пісків. Боротися із Фінджі – це зовсім інша річ. Харлан згадав, яку зброю він має в руках, і вперше за останні дні до нього повернулася колишня певність у собі. Зміна настрою сталася так швидко, ніби зачинилися одні двері й одразу відчинилися другі. Депресивний стан, мов, рукою зняло, і Харлан розгорнув бурхливу діяльність. Він вирушив у 2456 і там, залякавши соціолога Воя, добув потрібну інформацію. Свою місію він виконав блискуче. Він довідався про все, що хотів. І навіть більше, ніж сподівався. Набагато більше. Певність завжди окупається успіхом. У його рідному сторіччі ходила приказка – «Капайся відважно за кропиву, твоїм ворогам вона видасться києм». Отже, Нойс не мала аналога в новій реальності. Жодного. Вона могла непримітно, не викликаючи підозри, посісти своє місце в новому суспільстві або ж лишитись у вічності. І вже не буде ніяких причин заборонити їхній шлюб, крім суто теоретичної порушення закону. А він добре знав, як відвести це звинувачення. А тепер він мчав у майбутнє, щоб поділитися з нею з такою приємною новиною, натішитися разом з нею нечуваною перемогою, здобутою після стількох жахливих невдач. І тут капсула ні з того, ні з цього зупинилася. Вона не уповільнювала свого руху, а просто зупинилась, мов копана. Якби капсула рухалася в просторі, від раптової зупинки вона розлетілася б на друзки, Метал розпікся б до червоного жару, а Харлан перетворився б на криваве місиво. Та оскільки капсула рухалася в часі, несподівана зупинка викликала в Харлана тільки нудоту і різачку в шлунку. Коли біль ущух, Харлан глянув на шкалу часометра. Немов крізь туман, він побачив цифру 100 тисяч. Його пройняв жах. Цифра була надто кругла. Він гарячково глянув на прилади. Що сталося? Пусковий важіль стояв на поділці максимальної швидкості. Не видно було і слідів короткого замикання. Жодна стрілка приладів не перейшла за чорну риску. Енергія подавалася справно. Тоненька стрілка енергометра спокійно показувала, що рівень споживання енергії залишався таким, як і під час руху. Що ж тоді спинило капсулу? Харлан обережно взявся за пусковий важіль і перевів його в нейтральну позицію. Стрілка енергометра впала на нуль. Харлан перевів пусковий важіль у протилежний бік. Стрілка енергометра знову пішла вгору, а часометр почав відлічувати сторіччя в зворотному напрямку. Назад, ще назад у минуле, 99 983, 99 972, «Дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят дев'ять». Харлен знову перевів важіль у нейтральну позицію, тоді потягнув на себе.